Du lyssnar på Granskning Sverige. Slutet på mars 2014. Samma dag som vitboken, den svenska uppgörelsen mot romerna, presenteras. Händer något som får medierna att starta ett drev- och själva regeringen att samla hela branschorganisationen, hotell och restaurang- till ett krismöte. Jag känner mig väldigt längst och det var inte bli när också så väldigt nedsättande. Men det kvinnor som blev säker att bli diskriminerat i sälla som själv. Jag tycker det låter lite oroligt. Jag menar vi har vi har själva felgården, som är där. Jag skulle inte vara lite där och sötet där, idår jag långt att utan att sen här hänt. Men varför skulle hotellet ena dagen behandla romer som sitter i skolor och väldigt romska kläder på ett väldigt bra sätt och så nästa dag diskriminera en person på grund av klädsel och utseende? Ja, det är sånt som kan hända. Mm. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Den romska kvinnan Diana Nyman- klädd i den typiska finsk-romska kvinnoklädseln- säger sig ha blivit diskriminerad i frukostmatsalen på Hotell Sheraton. Så här säger hon till P4. Och efter att jag då har identifierat mig som hotellgäst inte ändå blir bjuden in och välkomnas in och utan jag blir hänvisad till en plats där man inte efter frukost, där det inte finns någon frukost. Vad var det egentligen som hände på Sheraton? tisdagen den 25 mars i Stockholm. Ett vittne från personalen som vill vara anonym- berättar följande historia för Granskning Sverige. Diana Nyman kommer ner till lobbyn sent på morgonen- men istället för att gå direkt till frukostmatsalen- sätter hon sig i lobbyn och pratar med en annan person. Plötsligt går Diana in i frukosten förbi vakten- på grund av att personalen som vaktade frukosten höll på att hjälpa en annan gäst. När man ser Diana går man i fatt henne och ber att få se hennes rumskort. Kortet är okej och Diana får gå in och äta. Då säger Diana att hon bara ska ha två koppar kaffe. Diana får då ett välvilligt erbjudande att personalen kan servera henne och hennes vän i fågeln, så hon slipper bära två kaffe genom hela matsalen. Två minuter senare kommer två kaffe på igen. Stämningen var hela tiden trevlig. Så här tolkade Diana situationen. Jag tänkte göra en del först och främst är att regeringen också har reagerat och agerat och tagit kontakt med hotellet och så och jag kände mig väldigt tänkt och det var. väldigt alltså, bemötande ett och så väldigt nedsättande. Enligt Diana Nyman har hon blivit förvägrad att dricka kaffe bland de andra gästerna, bara för att hon är rom. Gränskning Sverige får kontakt med Freddy Modell, en journalist och fotograf som har kontakter bland romerna. Freddy har via sina romska kontakter fått uppgifter som sätter Diana Nymans historia i ett annat ljus och han menar att många romer är kritiska till hela historien. En, en snarliknande grej i Norrköping 4-5 år sedan på Stadshotellet av en rosita grönfors mm. och det påminner väldigt mycket om varandra så, som det, <coughs> de, de två är väninnor därav det är det här att man skrattar bland romerna säger här det är ju väninnan till det Freddis Rosita Grönfors. Freddis tips är ett svagt indicium- men kanske kan det ses som en ingång. Diana Nymans väninna Rosita Grönfors- fick alltså 15 000 kronor i skadestånd- efter ett hotellbesök i Norrköping- där hon ansåg sig ifrågasatt när hon skulle hämta kaffe. Kan det vara så att Diana Nyman hämtat inspiration- från Rositas framgångsrika historia- –och hoppas på att få skadestånd av DEO. Enligt Jana Nyman är diskriminering av romska kvinnor i traditionella dräkter vardagsmat. Vi hör Diana igen. Det här händer ju. Som på, alltså det är inte ovanligt för romska kvinnor som är traditionellt klädd. Att man har väktare i affären eller annan personal som man tränet, –eller att man inte är välkommen in på restauranger och så vidare. Hela etablissemanget med regeringen och journalisterna i spetsen- gick igång på historien som gav lämplig publicitet åt vitboken- bra medieuppslag och eventuellt ett framtida skadestånd till Diana Nyman. Frågan kvarstår om historien är sann. Gränsningssverige får tag i Katarina. Katarina är självrom och vi frågar om hon kan verifiera Dianas historia- att romer är diskriminerade på daglig basis. Katarina ger en helt annan bild och är väldigt kritisk till det som hon menar är diskrimineringsprovokation. Och jag tycker på ett sätt att många av det mina lyckar om man säger systemet. Och jag menar liksom att, att, att de gör saker och ting värre– men det handlar inte om att, vad heter, att man ska tydliggöra att oj, då blir diskriminerad. Och att vad heter det? Eh, nu måste jag få ett skad, eh, vad heter ska det, det? Vad kallar det? Så att, att, eh, är kärsigt, det är skadet, jag har blivit diskriminerad. Katarina uttrycker att hon är irriterad på att många av hennes egna utnyttjar systemet med diskrimineringsombudsmannen. Något som enligt henne spär på klyftor snarare än minskar dem. Enligt Katarina är det diskrimineringsombudsmannen och personlig ekonomisk vinning som ligger bakom diskrimineringsprovokation. Men framförallt verkar det vara journalister som gör en stor sak av frågan. Men vad jag blir förvånad över, det är det som förvånar mig lätt det är att man, om man säger, från vissa tidningar eh, medviktigt, som man säger, går in i olika hoteller och olika bensinmaskar eller läsare med rådade kameror och proviserar på något sätt fram. Eh, de, de säger till målgruppen BK okay, på det sättet att, att, att, att vi ska utväxtamheter försöka få det här att se ut att man diskriminerar. Sen gör vi det oanmälan av dem och så vidare. Jag tycker på ett sätt att man ska aldrig provisera fram en form av någonting som inte allvarligt. Katarinas version sätter Dianas historia i ett helt annat ljus. Visst kan Diana av en tillfällighet utsatts för diskriminering av en enskild individ. Men det verkar mer troligt att Diana läst in en diskriminering i en vardaglig service-situation. I frågan om romer dagligen är diskriminerade råder det onekligen delade meningar om inom den romska gruppen. att i, i stället hotella. Ja, jag tycker det låter lite otroligt. Jag menar vi har vi har helt i 3000 50 sitter. Det tycker inte till exempel varit där och suttit där i en och vi blir det handlade precis som en andra, andra ästella. Ja, jag har aldrig aldrig levt på själv att man skulle liksom det på romer utifrån utifrån en etnicitet så att heter det jag vill ha lite förvånas för att jag behandlar behandla på samma sätt som alla andra så att jag, jag förvånar mig med den här eh, personen som har hänt Du lyssnar på Granskning Sverige Efter händelsen på Sheraton uttalade sig regeringen så här: Det som beskrevs igår är tyvärr en mycket vanlig händelse. Diana Nyman beskrev det själv som en vardags händelse, och där behöver vi en värderingsdiskussion med branschen, för det är oacceptabelt att människor drabbas av kränkningar, säger integrationsminister Erik Ullenhag till TT. Och Hotell Sheratons ledningsgrupp kallade till krismöte samma eftermiddag. Alla köpte Diana Nymans berättelse. Varför kom då inte Käraton med en annan berättelse? Vi ringer informationsansvarige Thomas Johansson på Sheraton Hotel och frågar. Det måste... Vi hade ett samtal med, med Diana dagen efter detta hade skett. Ja. Eller jag personligen. Um, det jag också sa något åt det hållet precis. Sen har hon återberättat det till pressen. Men vad är det som vad var det som hände då? när, Alltså personalen, om de personalen känner sig kränkt. Det måste ju vara någonting som, har, som hon har gjort då. Som, alltså hur har hela historien gått till från början? Det är ju det som um, många kanske vill veta. Men vi, vi väljer att inte berätta mer än vad vi har gjort. inte uttala oss med helt enkelt. För det, det måste ju finnas någon historia, Det måste finnas två historier som går isär. Och ni vill inte ens berätta er historia. Eller? För det, eller är det så att historien har gått till så som Diana säger? Jag kan inte uttala mig om det. Jag är rädd för. Det hårt pressade Sheraton vill inte uttala sig om fallet, utan vill bara lägga locket på. Rädslan att uttala sig att göra fel eller att säga ett enda ord fel som man gjorde i början när man hävdade att personalen blivit kränkt är så stor att det hela tar absurda uttryck. Att det är så känsligt, det, det är väldigt märkligt men det är också ett svar på något sätt över demokratiska, hur ja. vi har det i demokratin i Sverige egentligen. Lite så, det ska vi, alltså du vet ju själv vad detta är också I, i media och alla medier köper det rakt av det sätter ju en viss färg på det hela så att säga. Thomas Johansson och Sheraton är så rädda för medierna att man inte ens berättat sin version offentligt. Ändå har man bett Diana Nyman om ursäkt och lovat henne och regeringen att skicka hela sin personal på en mångfaldskurs. Vidare skriver man i detta offentliga brev att Sheraton-hotell. –vill vara ett ledande företag inom mångfald och integration. och Vi har hela 24 olika nationaliteter representerade i personalen. Välkommen till dagens nyheter. Vem satte då igång detta drev? Först ut med nyheten var det Jens Mikael Delin. Vi ringer till Mikael för att diskutera frågan– och ställer några mycket kritiska frågor. Och det är klart, det, där har ju du en del i den skulden. Och det hör jag ju när du pratade. att du tror ju väldigt starkt på. Du har ju en förutfattad mening mm. att det här faktiskt... Ja, ja. Alltså, om det är en förutfattad mening tro, eh, att tro att människor kan diskriminera. Så då, har vi, då har vi väl på något sätt något vägs än det i, i den här diskussionen. Så. Men då ska jag, jag bara... Det var ju det som ja. var utgångspunkten i min fråga till dig. Du har ja. jag pratat med andra romer som varit på det här hotellet ett flertal gånger. Och de mm. säger att de inte har blivit diskriminerade. Tror du att de ljuger då? Nej, jag har ingen svensk anledning att tro att de ljuger. Men varför skulle då den här kvinnan Diana vara speciellt utsatt? Varför skulle hon i så fall ljuga? Det är väl, det är väl samma rätt fråga. Ja. Har du, men, frågat, men, henne? Har du men, frågat henne? då? Om jag, om jag har frågat henne? jag när jag har frågat en hennes historia. Har du, har har, du frågat jag henne om, det, om hon talar sanning? Nej, jag har inte frågat henne om hon talar sanningen. Mikael Delin bär på vissa föreställningar- om att romer skulle vara diskriminerade dagligen. Men han tar inte på sig skulden- för att just denna historien fått så stor spridning. Istället skulle det alltså vara regeringen- som agerat redan innan nyheten nått pressen. Kan det vara sant? Vi ringer Erik Ullenhag för att få svar. Ja, mitt namn är Johan Andersson och jag ringer från Sverige. Ja. Jag skulle gärna jag kan vilja... Inte prata med dig nu, jag sitter i ett seminarium. Jag skulle gärna vilja få tag i Erik Ullenhag för att få en kommentar. Ja, men det går tyvärr inte. Han sitter i ett seminarium just nu, så du får återkomma. Okej, okay, nu kan jag göra det. Ja, imorgon. Från Granskningssverige? Från? Från Granskningssverige. Ja, just det. Uh -huh. ja, och jag skulle gärna vilja ha en kommentar från Erik. Och... Men han är tvär upptagen hela eftermiddagen idag. Ja, okej. Okay. Kan, kan han höra av sig eller kan jag... Va? Kan han höra av sig? Nej, du får, du får återkomma. Okej, okay, men nu har jag återkomt här nästan varenda dag. Så att... Ja, men just nu finns det inget sätt för honom att kommentera det här. Okay. Sådana här frågor släpps dock inte fram till en folkvald av Ullenhags dignitet. Istället hänvisas vi till presssekreterare Lena Hallerby. Så här är det att vi långt innan det, innan det här skrevs i tidningen så hade vi kontaktat och tagit de här kontakterna. Med. Det, var ju för, det var ju journalister på mötet när hon berättade och våra jurister kontaktade kammarkollegiet direkt också när de hörde den här uppgiften för att veta vad, om det här. Regeringen vidtog alltså åtgärder innan ens journalisterna fått reda på incidenten. Hur kommer det sig att Sveriges regering agerar så kraftfullt på en historia utan verifikation eller rättslig prövning? Jo, men vi vill ju veta vilka möjligheter vi har i det här fallet. Är det så att om det skulle visa sig att de fälls för diskriminering av dig i, i rätten, då finns det möjlighet att säga upp avtalet. Det var det vi ville veta vad som fanns för möjligheter. Men om det nu visar sig att, att den här historien inte, att det inte blir prövat, kommer, ska ni be om ursäkt i då för att... Varför ska vi be om ursäkt? Ja, men det har ju orsakat företaget ganska mycket skada att Regeringen samlar till branschorganisationen till möte på grund av en historia som, som då visar ja, men det sig stå, inte det vara stå sant. Ju, Det står ju regeringen fritt att kalla vem man vill till möte. Det här är ju inget uppläxningsmöte. Det är ett möte i positiv anda. Regeringen har agerat på en enda kvinnas upplevda historia, vilket har satt ett stort företag en hel koncern i gungning. Men oavsett vad som händer hos DO kommer regeringen fortsätta med sina åtgärder. Med den typen av logik är det ganska lätt att förstå att Sheraton inte vågar uttala sig utan vill hålla låg profil. Jag ringde till Sheraton igår och mm. frågade dem vad hur deras... Historia ser ut. Vad är det som har hänt egentligen? Och eh, denna Thomas Johansson då, han var så rädd så att han vågade inte uttala sig. Det är ju inte vårt problem. Det är ju hans problem. Kärna han Tomas har, för att har ett öppet brev till Diana Nyman där de ber om ursäkt för vad som har hänt. Så det är det svaret som, som vi ska ge det demokratiska samhället, att om du inte vågar uttala dig så är det ditt eget problem. Ja, men det är hans problem, men vem, vem är det som hotar honom? För Erik Ullenhags presssekreterare är det inte ett hot att regeringen på mycket lösa grunder ska säga upp ett avtal- utöver den offentliga skam som företaget fått utstå. Hur kan regeringen vita såna åtgärder och sen hävda sig oskyldiga? Lena igen. Vi har pratat med VD där borta också. Vi har haft diskussioner okay. och för att hon har och om ursäkt mot till de anonyma. Vilken historia han berättat för er för han vill inte berätta den. Nej, Men det är ju samtal som har förts mellan vår statssekreterare och honom. Och de behöver inte redovisa. Slutligen blir det alltså transparensen och demokratin som får stryka på foten. När Folkpartiet och regeringen hänger sig åt journalistisk flashpopulism. Ingen ödmjukhet. Inga vanliga långa utredningstider. Ingen långsam rättslig prövning. Hela storyn passade uppenbarligen etablissemanget som handen i handsken, trots att historien förefaller osannolik. Och vi har ingen anledning att ifrågasätta det Diana Nyman har berättat. Men ni har alltså anledning att ifrågasätta de andra romerna som säger att de blir väldigt välbehandlade på hotellet? Nej, men det kan väl vara så att de har blivit välbehandlade, i andra fall. Men varför skulle hotellet ena dagen behandla romer som sitter i skolar och väldigt romska kläder på ett väldigt mm. bra sätt och så nästa dag diskriminera en person på grund av klädsel och utseende? Ja, det är sånt som kan hända. Men tycker du själv att det låter logiskt? Ja. Jag tror inte du och jag kommer så mycket längre i den här diskussionen. Så att jag får tacka dig för att du ringde. Okej. Okay. Mm. Tack. Hej. Kanske visar denna historia med kaffeservice i lobbyn att personalen i själva verket var extra välvilliga mot denna romska kvinna och ville ge henne bästa service. På det sättet har ju Diana Nyman rätt all service är särbehandling och särbehandling kan alltid tolkas som diskriminering om man vill. Men att själva regeringen med folkpartiet i förasitsen av en sån här vardagshändelse drar stora slutsatser om att romer dagligen blir diskriminerade och därför måste agera ögonblickligen inför en hel bransch är också en form av särbehandling. Och den, särbehandlingen, den lär inte förbättra romernas relation till majoritetssamhället. Du har lyssnat på Granskning Sverige. Med mig, Maria Johansson. Mm-hmm.